Тепло Тепло – вид енергії, що породжується коливаннями атомів речовини. Тепло завжди передається від нагрітих предметів до холодніших. Кожний предмет складається з атомів і молекул, які перебувають у безперервному русі, навіть коли сам предмет цілком нерухомий. Цей рух наділяє предмет внутрішньою енергією чи теплом. Що швидше рухаються атоми і молекули, то сильніше нагрівається предмет. Звичайно, ми вимірюємо тепло термометром зі шкалою Цельсія. Теплопровідність Якщо два предмети з різною температурою торкаються один одного, то тепліший обов'язково передає частину свого тепла холоднішому. Наприклад, коли ми Помішуємо гарячий чай ложечкою, вона також нагрівається, тому що атоми чаю ударяються об атоми ложечки, примушуючи їх коливатися сильніше. Це явище називається теплопровідністю. Метал – хороший провідник тепла, але деякі матеріали, наприклад, пінопласт, проводять тепло дуже погано. Їх називають теплоізоляторами. Конвекція і випромінювання Тепло поширюється також за рахунок конвекції і випромінювання. Так, тепло Сонця досягає Землі у вигляді випромінювання, яке поширюється дуже швидко. Теплу потрібно всього 8 хвилин, щоб подолати відстань від Сонця до Землі. Конвекція відбувається тільки в нерівномірно нагрітих рідинах і газах. Теплі ділянки в рідині чи газі рухаються до холодних, віддаючи їм тепло. Тепло – це життя. Коли ми їмо, наш організм розщеплює їжу, вивільняючи тепло, яке зігріває нас із середини. Спалюючи паливо, наприклад, вугілля чи дрова, ми обігріваємо будинки чи приводимо у рух машини і турбіни електростанцій, які виробляють електрику. Ілюстрації. Три способи передавання тепла. Нехитра справа закип'ятити воду в чайнику, але при цьому одночасно використовуються три способи передавання тепла: випромінювання, теплопровідність і конвекція. Тепло, яке випромінює вогонь, приводить у рух молекули повітря. Гарячі молекули ударяються об одноно чайника, примушуючи його молекули коливатися. У металі тепло поширюється за рахунок теплопровідності, а у воді – за рахунок конвекції. Завдяки конвекції тепло доти циркулює у воді, доки вся вона не стане однакової температури. Вогонь випромінює тепло, яке нагріває дно чайника. Тепло піднімається по холодній ручці чайника завдяки теплопровідності. Дерев'яна ручка не нагріватиметься тому що дерево погано проводить тепло. Сонце – наше основне джерело тепла. Чиркаючись сирником, ми викликаємо хімічну реакцію, яка дає тепло. Підземне тепло створює високий тиск, який викликає виверження вулканів. Електрострум у проводах виділяє тепло, що ним ми користуємося в побуті. Під час тертя виділяється тепло, здатне запалити вогонь.